يرحمن الرحيم اذا الشمس قوبرا تويدن جو منقدر تويد الجبال سوير تويد الاشاره تويد والوحل الوحش اشرت تويد البحار سجرت تويد النفوس زويدت واذا المؤوده سئلت بييدا من قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت تويد اليحيم تسيرت واذا الجنه زلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوال الكنس والليل اذا اسطى والسبع اذا تنفثين اول قول رسول كريم ذو قوه عند ذي إن العرش مكين الارش مكن يمكيني متامن سما امين وما صاحبكم بمجنون ولقدر اه به الفقر المبيض وما هو على الغيب بذنين وما هو بقول شيطان رجيم فاين تذهبون انه الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم من يستقيم فما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمين مكه صورت کے بیان و تبلیغ هذا انسان فداش جواشہ کی اخرشتیں نوذ اخر تفسیر کی دا دول شرمونی ذکر کی ده کامت شپاک ده دنیا ده فنا دی او شپاک ده آخرت ده کامت ده جو تیدون دی اول شپاک دنیا سر دی کلا چنر والکشی کون ویرت ن... پرکیدو گد و... وولی نچویوی نغنشی داری نور برا غنشی کون ویرت تکویر غنڈول والکول اکلا کله چستوري بنور وکريشي انقدار بنور کېدوته اصل کې انقدار د غرضدو معنی را انګزره تفاقه کله چستوري راغورځول شي یا د او زمو ته غیری شي دالعیمانه کله چستوري متغیر شي دا علامات شي او کله چستوري راغورځول شي اکلا چی برنپورتو کریشی بوت ریشی سویی رت اکلا چی مال پیخو دیشی عشار اغادلہ سمیشتو کھا چی انسان پاگر دیر میری زمان دلہ سمیشتو میخی ار وقتی منی انتظار کھو کھلا تیلو ارکو کھلا غوڑیو ارکو چیرہ اوز باپای کھی ام مطلب داوے دا مال تیتا پی جگر رکے دا پیخو دیشی اکلا چی محوش راغون کھیشی عقل اچ دري ابو نا بلکې شي دکلې شي وګرايون دي شي تصویر معنا مامکې ګلو مفصل ناشپګ حالت دنیا دي پوسپګ حالت اخر عقل اچ نو شنو يزا کې شي د خلامل عقل اچ وجل شي نو ته پوځي او کم جرم وجل شي دوین عقل اچ صحیفيونستي شي عقل اچ اسمان راک شي کاشت دته وي کې پوسټه ته دانگی اسمان بر آخی شنو بای اکلا چی جانن بل کریشی سو ایرت بل خوزم دے خود آغا غا بلوار افکارا کریشی اکلا چی جنت نزده کریشی نکو گوشی نفس پاکشی بانده چی درشی آزیر قیامت بچی قائم داشپک نمونی دادا در یو نر با فنا چی جو ام ستوری بودری ونه وبوتلی شي سرورم مال وبری غو او استقام پنځم کله یو چاغول کې شي ا کلا چې دریا پهن بل کې شي وحوش او شرد بعد خلک معنا کوي دا قیامت ته او حدیث ابن عباس رضی الله تعالی نعمه پیش کړی دی قیمت کے کې به فراي و هوش ا او قرور نبا بیخکرور بدلو آخلی صورت نام کے دا مانا کردی یو شرون او دا ازائی قیمت سره لگو رہے وجود د قیمت اوملوی دا خود دا علامات دا فانی سر اگو لگی دو اماغ حدیث مطلب خدا نوچی کمتوائی چو بیخکر رگوائی با دا قرور گوی نبضلو آخلی داخد دا قرآن خلاف دے وما کننا محذبین حتان بس رسولا آئیتا پیغمبر اللہ اندلے گلے ناغب پاک پل فعل باندسرنگی مجرم شا اصل کے چکلتو فان راشی باران سخت مدامہ غیر ٹولے کوٹے ترازی اور حدیث کم دے بخاری عظیم کیا غشپنکی گر سرولے اور شرم اخرار اگر ایت اخلاص ہونا انشپنکی روان شا نا غشبنکی یاکی آرد ما لها من را دا جوڑی بر پایتی او دیل بر آئینی نا اوئی سبحان اللہ شرمکن خبری کئی داوئنگی اقوابانی سورو اوئی اقیمی ما خلق کل حاضا ذو قصو اللہ امین پیدا شوئے نا اماشا اللہ قوام خبری کئی نا حاضر توئی دادا اللہ قدرتونی جنگو گوری مطلب داگی حدیث داو جمال نفیسا مطلب اگر بہتر مال وقتی کو دیشی دا یو حوش و شرط مانا دا دا چکل او حوش رابون کریشی دا کدر ہے چکل باد باران طوفان راشي نو دا حوش مارغائی دا طولی رایشی اب آدائی تا نمرات دین فنا دی دنیا دا دنیا با فنا کی نو دا اشپک حالات چی دی یو نر باشی فنا اسطوری بودوری گی غرون باشی فنا امل بطری غدېشي امرغان مرا غونشي د پار له بچو اکلات دری ابو نه بلکې شي دا حالت تفنا دنیا دی دا شپک رستنی د اخرت دی اکلات نفسونه جوړه کیږي د علمان قامت با قائم شي او نصب په بل دغ سره جوړ شي اکلات کوجل شي نو ته په دوزی نه عربو دوه فرقو جنگ کړه جنبی علیہ السلام نه ډېر خوښه نيو توله غالب شه په یو قوم په غالب شه نو د مغلوط قوم نه جنکای حضرت خپلې سالسان چې کله روغ کوله نو په وروه کې دا فیصله وکړه چې دا کمی جنکای تاسو را ته تولې دي کدی پلار کړی دې تاسو وینه مري او کني دې دی ونی چې بوتې په وروه کله کې اختیار دینه کوله ورکه شنو ټول ویمه پلا کرے یو د مشر د قبيله د قيس لولو چې هغه د خان سره خوشاله ما غپات ایشو که سره خلق په غور ورکو چې وګور استاد خان سره خوشاله اغله غسور ولا اچلور به پیدا کړي نو هغه به مرول پارب کدا د سور چایشه چې لور سره یې شرمې نه جوړ نه مده پکا نوچلوکا قیداشوا نواغب امرولا اذا ابو صفیان و حدیث راضی نبی اسلام ارتوی دماغیر سے اپلار دنبی علی اسلام سکر ابو صفیان تخبرہ واقعہ بیان کا ابو صفیان سر کتاک اذا شام تتلیم چرالم دو درے کالا پس نو جنائر و منڈی منکر آوالی چیز دیولی دیم نگوٹ کتاک ما تپوز کتا سوک دی نظام آخذ مانا ما څيره راغلا چې واجبند دي دا سود دي ورغه ته چلانې انداز تاسو لږه پیرا شي وا اوس په لای د ګرځي فابریکې مه ما وروسته مه ما وروسته اوکتن نو ډېر خستا محبت زمادر ای. کیراي او زم ما غیرت دانو کول ته دا دی او سبا دی ما کر سکتے پوسکي ما کو دا راغستا بلکي واغستا, می واغستا روان میکا بار حضور بار نیوت را مې ریتا او کم نه کړست چکاله خاريبه زما تو ګيره کوي نه وي بابا ګيره د ښان نظر برا زما ګيره به چکا ما باغې تاوګه ته کنتا هغه کافرون ذرو بغیرتین چې ځان نه خذې جوړو اوای کین دایمنو غیرتوس ته موږ ځان نه خذې نه جوړو حاضر زمانه دا متبر دی دا بره په بدمعاشي ته کنه دخلاي نا فرمانني نو زاننده خدا جوړ کړی ده که سره ایشتیاو دی گنجی خبره ده دا ولې خبره کوئی ریشتیاو و ریشتیاسا یې ونیستاو ده فدای سفرمه تا مغز خداږی نه راست کور سه راه ساده که سره خبره کړیږي وګوره کرا به زاده زمان خپل په واکنه دې څوک نه پلي کې لوهم زهره یو وللار زاسی ما په سفیان وایي زمان ګيره باغې چکرا ما وژلیدم فقير سترګې مې پټې کړې کنيو کنيستا هغه مې د لاس ونې له امید رولا ازر زر مې په خارې را شوږه هغه گی چلواله بابا, بابا بابا اما اخر کړه حضرت حديث کې وایي نبي عليه السلام جرن او چې سرا انسان سر دوره ظلم کې ده زمانه و جایلیت دور از عذاب چې و سره ظلم که ده او حدیث کرا دی حب بیلی من دنیا کوم انسا و الله اللہ ماتا دا خود و مین از رکع دانه دا دانا چه پا مین ما دا مطلب دا چې دا یو مظلوم قوم دے او اللہ مات از رکع چوری دی دا, دا مظلوم از کا حضرت دا غی حقوق ثابت که چې دا لرم حق شده دا خورم شته خاون بانده او پلار باندې اغا عرب که اغیب تبا کرو او اغاو تا موز که زمانه تیر شوه دا موزدک او دا معنی زمانه تیر شوه معنی یاوویلو چه جگر دا مال او دا خود نرا مو دا جگر بلا ختمه ای چه من دا شخصی وکومد دی کنی خود دا هر شاده امال دا چاده لکه اوز دا رین وی دا فرزخا تتېبن پیزیش کاله دیش کاله چلے دلوي ایران کې نتیجې او وخته چې انسان په پزمو کې الله ته ټاکوري چا ته پوسنو کوځه غوډه چې ازیېنو یا ورته ځیېنو هغه سره ګم شړی تلو آرامې پیدا شو نو کله په هغه موصيبه ترغه نه چا ته او سب من شه او زمیدار او تاجر مان نه گاټه کرا مال نطول شریک دید، زدان نشم ایلتی دا تماؤخلا ورثو بایتی را تنو اغسطبه ملک مظلوم مل شو او ملک فقر طورسته انا بادشاو را گئیتی دا که ملک مل تباکی گئی فلسفه بانی مزده که قتل که دا که ملک تباکی زمیدار گتینه ویلد ما تصرف یا شخصی ملکیت شده دید. اسیم باچا تختای نوږه دا پرې خدا په انسان باندې رحمن شو داهري ملت تبا کوي او داهري ظلم شای کوي په مل کې چپلار امور ديني ورو افندي ديني په تابا رحمن شو کوي چې توه اجرتي شه نکا تا او چې شخصیت ملکیت ني نو بغټي شو سلام نه بیا زمانی فرانی فلسفه شو وروسته مزګن بعد ماناني کتاب ټول فساد به خپله نه وي نومونه پکازدار کیمن واجب نه کوي نو دېش کار وادانو نن سره منقتیشه نیز د دېر سانی یو ني شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې نو ابداه صفلغا اداه معاشره په فضا چې انسان پاګیا بادشه ا دنیا آباد اشوا ازل مودا یو حدیث کې راځي الواعده والموعوده فنار واعده او موعوده د اورځو کې دي نو موعوده واخله شوې دوی نو لسی ګناه کوي موعوده امرات الته کې اغدايده واعده غمو چې مور څخه پیدا شوان نو دایته به هم وافره شوه دا نو د هغه موعوده نه دا دا مراد دایده هغه جنې نه مراد کله د موودینه مراد جنې وي اکر د موودینه مراد اغدايده الواعده والموعوده في النار اگر مورتی دینه ورکی اگر دایله اگر زړی له چاندا خخا دا توا دوه شیږي فرض د بیا فخر کئ په جریرباند نه غوای موږ دا و سړی من نه اسو کی چې موږ وعده بشکړه و و منن و اهیل و زمانی کو چې جنده په خو دا نو دا ده فرض د نکوه سزا صدما دیا یو حدیث ابو داود کی را دي یو سری لو په سلاخه hole پیدا ولې وخفو می چې زول مو کوه وکته خفاین وای په څنګه په پسر را کې د تاسو رسیدي ورزګو کې ورزګو راځو سره کله چې هغه مسلمانې دې نوادو کړه وشو جنکایې یی یی او صاحب له سیلخانغه اورکړي به دارواشه چې تاوی جنکه خوله نوادو ته وایي ته اخلی نو ربي او دوکان یې به اورکړي جایې کې خپل کوم نوید کویټ نو دینه مراد د خدای ته پسخهغه شه ګړوي په کوم جوړتوجل شي اکلات سیفیونسته شي اکلات اسمان راکې شي اکلات جہنم بل کریشی یعنی تیار کریشی کارک کریشی او کله چه جنت نیدے کریشی نو حاصل بیدائی کلا چه جاوشی نو پوگوشی ارتن پاہش بندے چه دتا پیشی لا نظرہ سکار چه سوائے قیمتنی سے شاید کنز او اپرس تو ال خنس او کنس دو صفت دی دو ستورو او اغیطا اغاو ستوری شمس قمر دو حول تارد مریخ و مشتری دو را دا ستوری کی دی خلپ و خلغفتار کی زیر آجی تا خنسوئی لورا توتا اغا ستوری کی زیر آجی جاسی دی تا خنسوئی خنسل انف اغاو خنسوئی جسری پوز ترویب زیر آجی سی او کنا سای پټه دوتا اغستوری چا غرش پہ دره دی شو شاعت کوم اغه استاد الیها چا دی مسترب دا استراب پہ چاوه سه د الله او شاعت چا غي پټکړي دي الله پټکړي دي چې پچا باندې استراب او پټونه رازي نو هغه الی او شاعت کوم دا خپل فعل ځې زمما فعل باغې دي نو دا شایسته کوم د سي قامت اوالم او له کسو مسترد دي غتاز او مسترف شي او له کسو کې هغه کې باقي پټ نو دا غتاز او پټ شي په جهنم کې دا شاهدته داوی راځي اشبا کله کې شاهد شي اسبا کله کې وتوي د انقلاب او زمانه کې سوکراوي زمانہ خوراوه هغه الله چې په داوینا دا فرشتی ازت منه ده خاوند قوت تنیز دارش درجی والا ده مطاعل منلشه ده بیاو گراماندگر دادازی دا فرشتی راورده اندر مرگرستات الیوانه یهود اعتراض پاستے پا چیزی بھیل پشر را دی یهود شاگردان روافظ اعتراض پا صحابہ اوکنی کہ صحابہ جمع دا قرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکروا ناظر حضرت عثمان بدمیمائی دا مدودی صفن و نامی سو اکسو خلافت ملوکیت حضرت عثمان برنامی مطلب ادا رہا ہے چیزا قرآن کیا جمع کرده مانگر بیت المال مال غلط ویشده اینو قرآنو سنگا صحیح جمع کرده سنگ چیز یهود اعتراض پواستے کو چیزا واح غلط رہا نو دانگی شیعوم اعتراض نو تا دین پا صحابہ رہا کرده نو چیز صحابہ شو متون شو حضرت مجدد رحمت اللہ عز چې بدتر د متقینو د زنادې قوق راوافز دي زه که د اسلام جوړو صحیح صحابه مو بدتر اسلام کې راوافز دي د تولتورونه د اسلام جوړو صحیح موجودي صحابه بدنامي حماريه بدنامي وليد ابن عقبہ بدنامي صحابه بدنامي حضرت علي بدنامي او داغه کتابونو په مطلب دا دی چې دا ا دې وجهنه سوابوي معیار سم دي اواغې خپل حجت مله مطلب بارے دا اے دا غي خبره تلر کا اغې دې کم کتاب راوړل نو هغه اغې خلقون چې هغه مجروح دي نو یې خپل د سنتیش شه هم موجودیانه زادیت رات کې تازه زادیت رات تلار سم دي چې ساده او بدنام کیو سره اپاغې بدګمان نو دا دین به معنی دیو جنړون پای کوړی دحریات به دبیدا دیو په دا دیو په کوړی انکار دی څلو په کوړی دحریات دی نو بیا نوانی په دحریات او نار کۍ اگر ته دا وایې چې اګي نزاب اسلامي دفتر کې مناقې قانون نه نه مې هنو چې موږ دل خیر پای په خپل کړه کې نه د داغه دل خپل دي له سري عمل او کتاب ته رسې شي چې واقعي د عمل له مطابق نه نه اسلام دي نه اسلام دي تبا کوي او مونږه بس کنه وایي چې مونږ له سپېشه را کوي حکمدار الله بغیر الغیب غرب هغه دته کوم حکم راغله په دې نه بیان کړي بخاری کې حدیث کرا دي لوکن تمتخذن قليلا نتخلط ابابه ک خلیلہ کما سو خلیل نیولې نو ما وبو د خلیل نیولې سمانه کما سو دوش نیولې ما وبو کارونه دوش کړو یعنی د ما یې کثر دوشینې چې دشمنونه دي دا منار دي دانا ده چې دغه حکم هغه ماغه تاوان وملت چاته نو بکر لیکن بکر دے ما وَلَا تا تا نو ما وګورنی وړه ولکهن ابوبکر میرور دې دغه احکام ټول ته خاين ځانکه ما پټو دې تلک سین خېلې عليته پټو دې ولاکن تم متحدن خلیلان کما یو شوی خاص کوله دغه حکم سره چتا تا همبچاتنا ما وګورته ولاکن خیف الاسلام زما میرور دې دوس مې دېکن زره الله حکم ټول وما ول الغيب الذليل ان له دعینا شیطان نتی دیشی وکم تو ولارش نه دا مذر پن د مخلوقات آ چلرا چې غاری تا زنا چې کلکیږي پدې چې کلکیږي نو کلږي شي چې توول کی توول کی چې غدداري کوي غدایزي کوي انو وخت یې چې تاسو موږ تلدا شي د الله چې د مخلوقات تفصیل د قیمت کو بل وجو اصنا اشاره получает До стоке